כדבר אדוני הוא. ואקנה את השדה מאת חנמל בן דודי אשר בענתות. ואשכלה לו את הכסף שבעה שקלים ועשרה הכסף. ואכתוב בספר ואכתום, ואעד עדים, ואשקול הכסף במאזניים. ואקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים, ואת הגלוי. ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה.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 כי <קיחו> כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. ואתפלל אל אדוני, אחרי טיטי את ספר המקנה, אל ברוך בנריה, אריה, לאמר, אהה אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, וכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. לא ייפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים,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 ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים, באותות ובמופתים, וביד חזקה, ובאזרוע נטויה, ובמורה גדול. ותיתן להם את הארץ הזאת, אשר נשבעת על אבותם לתת להם, ארץ זבת חלב ודבש. ויבואו, וירשו אותה, ולא שמעו בקוליך, ובתורתך לא הלכו, את כל אשר ציווית להם לעשות, לא עשו.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 וישימו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו, לטמאו. ויבנו את במות הבעל אשר בגי ונינום, להעביר את בניהם ואת בנותיהם למולך, אשר לא ציוויתים ולא עלתה על ליבי לעשות התועבה הזאת, למען החטיא את יהודה. ועתה, לכן, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אל העיר הזאת.